نبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيخان والرزيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد للعالمين الحمد للعالمين الحمد للعالمين إياكنا أعبد وإياكنا السعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المعضوذ عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala sayyidina Muhammadin Ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Selamat bertemu dalam pengajian kita Pada pagi ini Pada dua minggu dulu Kita telah bincangkan Adab-adab dan peraturan-peraturan Kita nak berangkat Ke Tanah suci, Ya kita sampai kepada nombor 16 iaitu muka surat 8 yang mana kita telah bacakan doanya ya hari ini dapat nota baru iaitu sambungan dari yang lalu ya ha, jadi kita berhenti pada 16 betul ke ya? Jadi kita ulangi sedikit yang nombor 16, kita baca doanya itu, kemudian kita tengok pengertiannya. Yang ke-16, ada nota yang ke-16? Tak ada? Tak apa saya bacakan di sini, kemudian kita bacakan artinya. Apabila sudah bersedia untuk keluar dari rumah, sembayanglah dua rakaan sunat safar, ini sudah kita terahkan. Pada rakaan pertama, selepas bacaan Al-Fatihah, dibaca Quliyah Ayuhal Kafirun. Dan pada rakaan kedua, dibaca Suratul Ikhlas setelah Al-Fatihah. Setelah selesai salat, dibaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tahbihi ajma'in. Allahumma anta sahibu fi al Wa anta al-qarifatu fi al-ahli wal mal wal walad wal-asahab. Ikhazna wa iyaahum min kulli aafatin nu'aha. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa. Wa min al-amali ma tarbaah. اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض وتحوينا علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك وزيارك وزيارة قبل نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك wala taslubna wa iyyahum ni'matak wala tughyir ma bina wa bihim min 'afiyatik allahumma ilaikatawajjahtu wa bika a'udzu allahumma akfini ma ahammani wa ma lam wa lam wa ma lam ahkam bihi allahumma zawidni taqwa wa afrili dami do'a ini yang ada pada nota yang sebelum ya dan sekarang pengertiannya artinya ya allah engkaulah rakan dalam pelayaran ni minta allah taala mengiringi dengan selamat Itu maksud dan kaulah juga pengawal kepada yang tinggal, isteri, harta, anak dan rakyat. Peliharilah kami dan mereka semua daripada segala bencana dan penyakit. Ya Allah kami bermohon kepadamu di dalam pelayaran kami agar mendapat kebajikan dan taqwa dan amalan yang direlak. Ya Allah kami bermohon agar engkau perdekatkan perjalanan kami dan meringankan kesusahan yang ditempuh di dalam pelayaran. Jadi mendekatkan pelayaran tu maksudnya apa? Iaitu supaya kita tak rasakan jauh perjalanan itu Tak rasa benar, tak rasa apa Itu maksud perdekatkan ya ha. Dan akan kau tuniakan kami dalam pelayaran ini keselamatan badan, agama dan harta Keselamatan badan kita tahulah ya? Biar selamat tak ada dalam perjalanan tak ada Selamatan agama maknanya tidak tergoda Agama tidak ada perkara-perkara yang menjadikan kita buat maksiat Atau apa yang rosakkan agama kita dan harta tak ada yang hilang tak ada yang tercuri tak ada yang tertinggal tak ada yang terlepas ini doa kepada Allah Subhanahu wa dan kau sampaikan kami untuk membuat ibadat haji di rumahmu dan menziarahi pusaran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah kami berlindung kepadamu daripada kepayahan pelayaran dan keburukan kesudahan dan buruk pemandangan pada istri, harta, anak dan rakan. Yang ini kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita balik belayar, Kita dapatkan keadaan-keadaan begitu tidak sempurna pada orang yang ditinggalkan atau sebagainya. Ha, supaya mereka semua tinggal dengan selamat. Kita balik jumpa mereka dengan selamat juga. Ya Allah letakkanlah kami dan mereka semua di dalam perlindunganmu. Janganlah engkau tarik nikmatmu daripada kami dan mereka. Dan janganlah engkau ubah keafiatan yang telah engkau kurniakan kepada kami dan mereka. Ya Allah, kepadamu aku menuju dan kepadamu aku berpegang. Ya Allah, cukupkanlah segala perkara yang menjadi fikiran saya atau perkara yang belum saya fikirkan. Yang ini, segala apa yang dipikirkan, minta Allah Ta'ala sempurnakan. Yang belum tak terfikir, barangkali ada baiknya, kita tak terfikir. Allah Ta'ala pun kita minta Allah Ta'ala sempurnakan juga. Ya? ya Allah, bekalkanlah saya dengan taqwa dan ampunilah dosa saya. Nah, itu doa yang dibaca masa nak keluar ya. Ha, lepas ini, lepas lepas mayang, lepas mayang, lepas mayang sunat, safar. Ya? Ha. Elok diperbanyak bacaan ayatul kursi, li'ilafi turaishin, dan ayat-ayat ad yang ada waridnya. Ha. Ini maknanya dalam perjalanan kita semua, kita bacalah. Walaupun macam mana pun, Al-Quran itu keseluruhannya berkat dan rahmat dibaca pada bila-bila masa saja. Jadi kalau bawa Al-Quran, dalam perjalanan, bawa Al-Quran, putih dan semuanya, baca. Kalau barangkali kita takut uduk kita uh, terbatalka apa, kita bawa Quran yang ada terjemahan. Misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia apa semua. Uh, itu kita boleh pegang tanpa uduk. Itu uh, tak ada masalah lah. Dan untuk membacanya tak ada halangan lah. tak Tanpa uduk pun boleh membaca. Ya. Yang ketujuh belah. Ini belum diterangkan ya. Yang ketujuh belah. Kita berhenti sini minggu lupa, dua minggu dulu. Yang ke-17, <coughs> apabila mula melangkah keluar dari pintu, bacalah. Bismillah. Tawakkal ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi a'udhu bikan azilla awdalla. Aw azilla awdalla. Aw azilla awdalla. Aw azlima awdlam. Aw ajhala awyujhala alaya. Allahumma inni lam aqud asharan wala batran wala riyan wala sum'ah bal qarajdu tiqa'a fakhsik wa ibra'a mardatik wa qada'a khidik wa tibaa'a sunnati nabiyyi wa shawqan ila liqa'i Artinya aku melangkah dengan nama Allah tapi perkataan aku melangkah tu kita tak rasa itu maksudnya. Jadi bila kita keluar Bismillah. Maknanya aku keluar dengan nama Allah. Bismillah. Ini Bismillah gitulah. Apa yang kita buat. Itulah kita niatkan. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku makan dengan nama Allah. Dengan Bismillah. Kalau awak buat apa saja. Awak angkat satu barang. Bismillah. Maknanya aku bakat barang ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awak melangkah keluar. Melangkah. Bismillah. Kawakal tu'al Allah. Tak payah Bismillahirrahmanirrahim. Innaa lakum, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, Aku bertawakal kepada Allah. Itu bacanya betul, -betul. bertawakal, jangan dibaca bertumpul. atau apa dan tersesal, ya, bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Laa hawla walaa Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan, tersesuk atau dipesongkan merasa hina atau dihina kan, menganyaya atau dianyaya, menjadi bodoh atau diperbodohkan. ah ha, itu. kalau kita ni nak jalan kita tahu, ha, banyak orang diperbodohkan, orang biasa orang ibu ah ini kita minta Allah taala lindungi, jangan aku jadi bodoh, jangan diperbodoh, jangan, diperbodoh, jangan sesak, jangan disesakkan, ha, jangan terpisung, ah ha, ini, ini doa. ini doa asma warit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warit, ya. dan doa ini bukan saja untuk keluar pelayaran haji. Apa keluaran sekalipun, ke mana kita nak belayar, kita baca tu. Dan juga kita keluar rumah hari-hari, orang boleh baca. Kalau orang nak pergi belayar. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala billah. Allahumma inna a'udzu bika an adilla, a'udzu bika an adilla, a'udzu bika an adilla. A'udza billahi ya ma adlam, Kalau tak fahamkan tak dapat baca Arab macam Melayu. Kalau tak dapat baca semua pun sebahagian, siapa mungkin kita tengok itu bacaalah. Ah, ha, baca. Ya. Jangan pula kalau tak dapat panjang ini ada baca mana yang ingat saja baca lah. Ha. Jangan keluar tu Bismillah, tawakkal tu Allah, Allahaulah, Alaihullah, Bila ni senang saja. baca. Ya Allah, aku tidak keluar kerana keangkuhan, kesombongan menunjuk-nunjuk dan mencari nama tetapi aku keluar kerana mengelakkan kemarahanmu dan mencari keretaanmu serta menunaikan fardu kepadamu menurut sunnah nabimu, nabimu dan rindu kepada pertemuan denganmu Ini khusus bagi haji lah. ha, sebab kita pergi haji ini niat kita ikhlas Allah jadi itu sebab kita minta kepada Allah janganlah nak-nak aku keluar ini bukan aku keluar tidak menunjuk-nunjuk kepada orang tidak memegang-megang tidak apa Bapa ada orang keluar tu, bangkali ada perasaan, ada ramai orang ini, ada itu ada ini nanti datang tu perasaan tegah hatinya. Jadi kita minta kepada Allah. Keluar kerana Allah, kerana mencari keridaan Allah, kerana nak menaikkan fardu yang diwajibkan, nah kerana menghilangkan kemarahan Allah. Kalau tak jadi, belum ada cukup syarat. Ya Allah, Taala tidak lama. Jadi ini semua mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ابو bila naik kendaraan bacalah bismillah wallah wallahu akbar tawakkaltu ala allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ma sha allah kana wa ma lam yakun subhanalladzi sakhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kama qada allah wa qad hatta qadre wal ardu Subhanahu wa ta'ala amma yushrukun. Ini bacaan yang terpanjang. Kalau bacaan biasa saja itu Subhanallazi saqqarana hada wa ma Ini biasa yang kita baca naik kenderaan naik apa semua. Tapi dia ada bacaan yang lebih lagi sebelumnya dan sesudahnya itu wa ma Artinya dengan nama Allah. Dengan Allah. Bismillah dengan nama Allah. Billah dengan Allah. Ah yakni aku bertawakal lah kepada Allah. Allah yang maha besar, Allahu Akbar Aku berserah kepada Allah Tidak ada daya dan kekuatan Melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi, lagi maha agung Apa yang dikehandaki Allah Pasti berlaku dan apa yang tidak dikehandakinya Tidak akan berlaku Maha suci Allah yang telah memudahkan Buat kami kenderaan ini Sedang kami tidak terdaya mengawasainya Sesungguhnya kami akan kembali Kepada Tuhan sahaja nah, Ini bacaan yang biasa kita baca Subhanal lazi sakkara lana hadha ini maknanya. Maksudnya Allah yang telah memudahkan buat kami kenderaan ini. Yang ini mudah. Ini asalnya je bacaan ini untuk tonggangan binatang. Kita tidak mudah nak menonggangi binatang tu kalau Tuhan tak benarkan. Kalau dia muntah saja habis kita. Mana kita nak tonggalkan? Ya kuda, ya unta, ya apa semua. Tapi Tuhan dah izinkan dan Tuhan menjadikan binatang tu tunduk pada kita. Kita boleh tonggangi dia dan kita boleh bawa kita ke mana-mana. Ah itu kan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dihiaskan dengan kendaraan yang lain. Ha. Kalau enjin kereta mati awak tak boleh senang ke? berbulu Ini alhamdulillah Tuhan ni semua ilmu, cuma kita tak ada enjin, dia pun jalan dia bawa kita senang, lalu kita kontrol dan jadi. Wah. Mudah ni? Alhamdulillah subhanallah allazi sakhkhara lana hada. Alhamdulillah, bersyukur nikmat Allah taala. Maha suci Allah yang telah memudahkan bagi kami. Ini Allah Ta'ala Allah Taala kata mudahkan Dalam Quran Allah Ta'ala terangkan Kami mudahkan bagi kamu laut Kami mudahkan bagi kamu darat, Dan Tuhan mudahkan bagi kita sekarang udara Semua mudah Mudah ha, Laut tu kita naik kapal Alhamdulillah jalan jauh-jauh Tak tenggelam kapal tak apa semua Subhanallah Allah yang telah menjaga kita Astagfirullahaladzim ya. Dan ni apa yang ada dalam laut tu pula Ikan-ikan tu semua Tuhan mudahkan untuk kita Nikmat Allah Ta'ala Dimudahkan darat bagi kita ni, kita buat rumah, buat itu, buat ini, semua berjalan atas jarak ni, apa-apa macam -apa kita buat. Dan sekarang dimudahkan udara pula. Kita terbang jauh-jauh perjalanan kita. Masya Allah. Ha? Subhanallah. Yeah. Kemudian, Ini satu lagi bacaan. Yeah. Mereka tidak menghargai, menghargai Allah sebenar-benar penghargaan. Tendang bumi ini semuanya dalam pegangannya pada hari kiamat. Dan langit terlipat di kanannya. Mahat suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Ini pun ayat Quran. Orang-orang ya? yang tak kenal Allah Ta'ala. Dia tak hargai Allah. Padahal Allah yang menjaga dia. Yang mengendalikan segala-galanya untuk dia beri. Jadi kita baca ni. Kita mengenangkan bagaimana Allah Ta'ala punya kuasa. Setelah duduk atas tempat duduk. Maknanya kita ni naik saja kita bacalah. Barangkali kita dah duduk, kita mesti baca ni. Ha, dah, dah baca ni, dah betul duduk, dah nak jalan atau sudah bergerak. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar tujuh kali. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ha, ini dibaca juga untuk apa? Naik kereta hari-hari. Bukan saja setakat nak pergi pelayak atau naik kerjaan Yang ke-18 apabila berhenti atau turun sesuatu di suatu persinggahan, ini kalau kita singgah dalam perjalanan atau berhenti. Allahumma merba al-samaatil sabi' wa ma azlallana, warabb al-aradin wa ma akllallana, warabb al-shayatin wa ma adlalna, warabb al-riyāḥi wa, wa, wa ma darayna, warabb al-biḥār wa ma darayna. as'aluka khairahad al-manzil wa khairah al-ahlin, wa a'udubika min sharrihi wa sharri ma fihi, isrif 'anni sharr syirarihim. Ya Allah, Tuhan yang mengawasai tujuh pada langit dan apa yang dinaunginya. Dan tujuh pada bumi dan apa yang dikandunginya. Segala syaitan dan apa yang disesatkannya. Angin dan apa yang diterbangkannya. Lautan dan apa yang diangkutnya. Nah, yakni ini semua di bawah kekuasaan Allah. Langit dan isinya di bawah kekuasaan Allah. Tujuh pada bumi dan isinya di bawah kekuasaan Allah. Syaitan dan jin semua sekali di bawah kekuasaan Allah. Dan apa yang disesatkan oleh syaitan juga di bawah kekuasaan Allah. Angin dan apa yang diterbangkan oleh angin pun di bawah di bawah kekuasaan Allah. Lautan dan apa yang diangkutnya di bawah kekuasaan Allah. Ha, jadi ini semuanya kita sebut pasal apa, kita singgah atau tempat. Mungkin ada hal yang akan berlaku atau apa semua. Kita ingat ini semua di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita apa buat? Berlindung kepada Allah. Aku bermohon, ya Allah, aku bermohon kebaikan tempat ini. Aa, jadi tempat yang kita singgah tu kita tak tahu baik ke tak baik ke doang jahat ke doang macam macamlah kan. Aa. Ini katalah transit transit bukan khabar tu bang tinggal satu airport di Kuala kita kena baca doang doang ni ada tempat yang tak baik ada apa. -apa. Aku bermohon kebaikan tempat ini Dan kebaikan penduduknya Dan aku berlindung kepadamu daripada Kejahatannya dan kejahatan apa yang ada di Dalamnya, hindarkanlah dan Hindarkanlah daripadaku Kejahatan orang-orang jahat Setelah turun, sembayang dua rakan Ini setelah turun ni maksudnya apa? Bila dah sampai Tempat yang kita Tuju, nah, jadi kalau Kita belayar haji Mula-mula Kali kita turun nanti cinta Ya, eh, Jendah Ada yang jendah tu Kita semayalah dua rekaat kalau boleh Di tempat yang kita dah turun nah, Ini semua kalau keadaan membenarkan Saudara-saudara eh. sekalian -saudara -saudara, Ini bacaan-bacaan uh, ni Baca para ulama hmm. Kalau kita tak dapat Apa je? Atau tak dapat nak buat Kerana tak tempat Atau tak tak sesuai tempatnya Nak subayang, tak ada subayang, tak ada Ingat aja dalam hati. Hadirkan di hati. Bahawa ada keinginan nak buat tu. Atau bacaan-bacaan yang panjang ni. Ingat sekali lalu aja apa-apa yang dibaca tu. Mana boleh baca-baca. Dampak je punya pahala. Peringatan kita tu. Kita ingat. Ini tempat aku turun. Patut semayang. Dua rakan sini. Tapi tak dapat nak semayang. Abdu' as'ilal ah, pada Allah. apa? Itu. Itu. Pasal itu bagus. Haa. Itu dapat pahala. Dapat pahala. Sebab itu dikira kalau kita tak boleh buat semua. Apa yang kita boleh buat kita. Cukup. Oleh sebab itu, kalau kita naik tem Satu tempat tu, satu tempat tinggal Satu tempat apa semua, kita ni Sekurang-kurangnya, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada lah. ya, tak ada lah Tengok tak? Itu paling kurang Habis nah, itu, punya kita berdoa lah Minta kebaikan tempat tu, kalau ada kejahatan Minta Allah Ta'ala jauhkan kejahatan tempat tu. Ha, ini kalau boleh. Setelah turun, semayanglah dua rekaat. Kemudian bacilah a'udhubi kalimat. Lah ni syarima. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Yang tidak dapat dilampaui oleh orang yang baik dan yang jahat. Daripada kejahatan makhluk. Yang ini, aku berlindung kepada Allah. Daripada segala kejahatan sama ada pencahayaan itu juga oleh majahat atau baik. Kadang-kadang no orang baik mana buat jahat juga. Jadi kita melindungi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjelang malam, baca lah. ya ardu rabbi wa rabbukallah a'udzu billahi a'udzu billahi min syarriki wa sharri ma fiki wa sharri ma dabba alayki. A'udzu billahi min syarri kulli asad wa aswad wa wa aqrab. Wa min syarri al balad, wa walidimu wa ma walad, wa ma sakana fil layli wal nahar, wa hawa sami'ul alimu. Artinya, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Aku berlindung kepada Allah daripada kecelakaanmu dan kecelakaan sesuatu yang ada padamu dan kecelakaan sesuatu yang melata di, atas di atasmu. Yang Melata buat film jalan atau bumi Ada perjahatan atau binatang atau apa saja lah eh. Aku berlindung kepada Allah Daripada setiap singa ha, Jadi orang Arab menamakan setiap binatang buas itu atas singa ya. ha, Yang ini binatang buas Dalam perkataan tu singa disebut eh. Yang ni binatang buas Dan ular yang besar Dan segala macam ular dan kala jinting Dan daripada kecelakaan penduduk ha, Penunggu tempat ini ada belum. Saya ajar ni terbalat. Itu maksudnya. Yang memang duduk kat situ kacau orang, bapak seperti itu, sama ada dari Jin atau manusia. Ada tempat-tempat Jin. Ya. Dan bapa dan anak segala sesuatu. Ia ni kadang-kadang ada hayawan, ada bapa hayawan, ada anak hayawan yang kita terganggu anaknya, bapanya kacau, tempatnya kacau, tempatlah gitu. Dan daripada kecelakaan apa yang berada di waktu malam dan siang. Dan Allah mahu dengar lagi mahu mencari. Ini. <guruh> Bacaan ini. Ini zaman dulu. ya Dan sampai sekarang. Juga ada. Ada tempat-tempat. Ada binatang. Kalau di Mekah. Barangkali tak ada cerita-cerita yang banyak. Di Madinah di jengking tu banyak ada kalau jengking sekarang Alhamdulillah rumah-rumah semua baru kalau rumah-rumah lama dulu di rumah-rumah tu ada kalau jengking sebesar dan kalau orang takut baju kalau baju hitam kadang-kadang di baju tu ada benar-benar berlaku tu akrah banyak ya. ini ini yang hidup di, di badan baju masa perang-perang tu ya? ada cerita kalau jengking tu keluar Ha, mengganggu dikat sana, di Madinah tu ada akhrab dan ada hai bulan ya. tapi sekarang pasal rumah dah baru kawasan pun dah dibuka banyak apa semua dah tak ada kalau dulu, masa dulu memang lah. ya. ha. dan di Madinah juga ada nasihat dari Nabi SAW ada setengah ulama mengatakan itu nasihat khusus bagi negeri utama orang yang dibandidak. Dan ada sedang mengatakan umum untuk semua. Kalau kita jumpa ular. Jangan terus bunuh. Kepi amaran. Haa. Kalau kau ular betul. Ular betul. Kita cakap dengan dia. Kau beredar. Tidak. Kalau kau ular apa. Kalau kau menjelma. Kalau kau menjelma. Ular menjelma surat jin. Menjelma jadi ular. Kalau kau menjelma, ular menjelma, kau beredar sekarang. Kalau aku bertindak, aku tak salah. Atau aku bunuh kau. Cakap Kalau dia tak bergerak, aku bunuh. Kalau dia bergerak, lepas ya. ya. Maknanya dia itu penjelmaan. Dari jin. Nah. Tapi kalau dia tak bergerak, sama ada dia menjelma atau tidak, itu tak ada masalah kau bunuh. Kau salah awak dah beri Amaran. Kalau dia bukan penjelmaan dia tak fahamlah awak cakap tak betul lah. dia ulap-ulap. Ha, ah, uno. Kalau dia faham dia tak lari salah dia kita sudah beri apa? Sudah beri amaran. Ah. Ha. Jadi ada setengah mengatakan, ada riwayat dalam hadis. Ya. Ada setengah mengatakan, riwayat itu hanya khusus bagi ular-ular yang ada di Madinah. Tapi ada riwayat mengatakan umum. di mana sebab jin-jin ni -jin suka menjelma. Binatang ular. Jadi itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Amal kala jentian ini memang binatang yang ada di sana. <tuh> Dan daripada kejahatan orang-orang yang ada di sana. Dan nah, apabila anda didatangi oleh musuh atau binatang buas di waktu malam atau siang Katalah ayatul kursi hingga akhir Ayatul kursi Allah ada ilah illah walhiil bayum sampai akhir dan baca Shayd Allah la ilaha Allah melihat dan melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat melihat Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatuh. Itu salah. Salah tulis. Silah. Hmm, tertinggal. Dan malaikat. Eh? Pengertiannya pun tertinggal. Syahidallahu anna hu la ilaha illahu al-malaikat wa'udhu al-ilmita iman bil-kustila ilaha illahu al-hazizul-hakim inna dina indallahu al-islam okay. Kita baca ini ya dan sebab itu, kita lepas bayar pun kita baca ini selalu ya, Syahidallahu, ini jadi melindung lagi Allah maha mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan dia Dan para malaikat itu tertinggal Dan mereka yang punya ilmu juga menyaksikan Dialah Allah yang tegak dengan keadilan tidak ada Tuhan melainkan dia dan ya, dia yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Satu peringatan Iaitu saya satu selera Kadang-kadang orang, orang bertanya Kita baca sesuatu doa Ada kalanya dia tengok Makna doa tu tak ada kena-kena pun Dengan apa yang dia Tujuan tujuan ya. ha. Maka doa tu lain, ya? Benda yang diharapkan lain, ayat itu tak jadi masalah. Kalau doa tu waris, dia ada rahsia dalam bacaan. Ha. Jangan kita nak, misalnya kita nak lindung daripada orang jahat, dalam ayat ni tak ada pun kata ya Allah melindung daripada orang jahat. yang nak sejagat aku. Kalau tak ada, tak ada. Baca saja ayatnya surah. Ah, ayat, ha, ayat lindung dari Allah Subhanahu Wataala itu rahsia rahsia ayat. Kerana ini waris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang ada pengertian-pengertian yang tersirat di dalamnya yang awak tak perasan. Ha, sedikit tak perlindungan dan sebagainya. Banyaklah sengaja orang kata kita baca yakin. Ya? Baca kan yasin. Nak tak orang yang meninggal, baca yasin. nak tak orang yang sedang nazak. apa pun, nak kita baca, nak kita buat dan doa apa semua, nak akan berkat, tak ada yakin. tidak ya, ada orang kata, saya baca surah Yasin itu cerita. Dia tak ada apa-apa benda yang kena-mengena dengan kita baca. Ada cerita pasal langit, cerita baca bumi, cerita baca sekarang, cerita pasal rakyat. Yalah surah Yasin. Kita baca apa Ah, ha, Kita itu satu bahagian dari segi keterangan ayat itu memanglah lain. Tapi yang kita maksudkan di sini, apa yang diajar oleh Nabi Alaihi SAW, iaitu Nabi pernah bersabda, surah Yasin tu kamu baca untuk apa? Untuk itu lagi. Yang ini kamu boleh niat kalau membaca Yasin tu untuk banyak perkara sebab Yasin tu hati Quran. Hati Quran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Quran. Dan Yasin dibaca untuk apa? Untuk, untuk itulah dia. Ada rahsia-rahsia dalam surah dan ayat-ayat. Jadi kita baca. Walaupun orang yang membaca pengertiannya tidak ada pengertian lain berkenaan dengan bahasa Allah jadikan langit jadi kamu, jadikan, jadikan dari jadikan bulan jadikan apa. Tapi ada rahsia. Dan sebagaimana kita tahu Allah Taala turunkan Al-Quran itu penawar dan rahmat. Wa nuazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa lil mu'minin. Jadi dah baca syahidallah wa anna la ilaha illallah wal malaikatu wa, wa ilmi qaimam bil qist. Batil <tuh> qul huwallahu ahad. Qul a'udzu bir-rakm, qul a'udzu birabbinnas. Kemudian bacalah bismillah, masyaallah la quwwata illa billah. Asli Allah, wa tawakkaltu Allah MaşaAllah, tidak ada yang berbuat baik kecuali Allah. Bismillah, MaşaAllah, tidak ada yang berbuat buruk kecuali Allah. HasbiAllahu kafah, dan SamaAllahu lman dhaa. Tidak ada yang berbuat buruk kecuali Allah. HasbiAllahu kafah, dan SamaAllahu lman dhaa. Tidak ada yang berbuat baik kecuali Allah. HasbiAllahu kafah, dan SamaAllahu lman dhaa. Tidak ada yang berbuat baik kecuali Allah. HasbiAllahu kafah, dan SamaAllahu lman dhaa. Tidak ada yang wa qanufna bitanafik alladhi la yurad Allahumma arhamna biqudratika alayna ghala anahlika wa anta thiqatuna wa raja'una Allahumma atif alayna qulub ibadika wa ima'i dirafati wa rahmatin innaka anta rahimin Dai doa yang panjang tu ya Ah tadi kita dah kata baca Sayyidallah wa ana la ilaha illallah wa wa ila ila wal malaikatu wal ulil ilm qaimam bil qul la ilaha illallah al azizul hakim kafana dinna indallah al islam ini baca makmum solat la ilah binas ya maafkan wallah solat solat makmum Nas Kemudian baca doa aa, atau nak diringkaskan dibaca saja pada doa itu hasan billahil azim dua baris dari bawah atau solat 11 tu eh? hasan Daripada perkataan tahassantu Billahi azim Dua baris dari bawah. Daripada situ. Saya beratirkan tahassantu billahi'l-azim. Wa sta'antu bilhayyilladhi la yamuh. Allahumma hrusna bi'aynikan ladhi la tanam. Wa knuhna bi'kenafikan ladhi la yuram. Allahumma rhamna bi'khudratika alayna. Wa nahlika wa wa antatikatuna wa raja'una. Allahumma'atif 'alayna qulub 'abadik wa imanik rafat rahmat. Inna ta'anta rahimul rahimin. Artinya, dengan nama Allah, apa yang dikahandaki Allah, tidak, uh, apa yang dikahandaki Allah itu koma, gitu ya? Dengan nama Allah satu. Apa yang dikahandaki Allah berhenti. Tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Cukuplah Allah bagiku. Aku berserah kepada Allah. Apa yang dikahandaki Allah tidak ada yang. Uh, apa yang dikahandaki Allah itu koma lagi. Apa yang dikahandaki Allah. Ini bahasa melayunya tak sedap. Sikit. Apa yang dikahandaki Allah itu terjemahannya gitu. Tapi bahasa Arabnya, Masya Allah. Masya Allah. Makna Masya Allah itu apa yang dikehandaki Allah. Jadi maksudnya apa? Bila kita jumpa atau kenampak satu perkara atau kita, kita Masya Allah. Yang ini, inilah yang dikehandaki Allah. Inilah keadaan. Berapa tak Allah? Ayat itu. Masya Allah. Ya? Apa yang dikehandaki Allah. Tidak ada yang membawa kebaikan melainkan Allah. Apa yang dikehandaki Allah. Ayat ha, itu koma lagi. Apa yang dikandalki Allah Tidak ada yang menolak keburukan Melainkan Allah Cukuplah bagiku Allah Cukuplah Ah Sekali lagi Cukuplah bagiku Allah Cukuplah Allah mendengar sesiapa yang menyeru Tidak ada sesiapa yang lebih menguasai daripada Allah tidak ada tempat berlindung Selain Allah Tidak ada tempat berlindung Allah berfirman Yang maksudnya Jadi dalam doa tu ada firman Allah Allah berfirman yang maksudnya Aku Aku Aku Yang Allah Aku Allah Akan mengalahkan musuh Berserta Rasul-Rasul Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi bahagian perkata Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Besar. Aku memohon pertolongan Allah yang hidup tidak mati. Ya Allah, jagalah kami dengan penjagaan matamu. Ha, ini dia. Atau penjagaan-Mu, penjagaan matamu. Ini dia punya apa doa yang tadi kita dua baris tadi ya. Ha. Ya Allah, jagalah kami dengan penjagaan matamu yang tidak pernah tidur dan peliharalah kami dengan perlindungan-Mu yang tidak dapat ditembusi. Ya Allah rahmatilah kami dengan kudrat dan kuasa atas kami hingga kami tidak musnah. Dengan kuasamu atas kami. Setinggal perkataan dia. Ya. Saya ulangi. Ya Allah rahmatilah kami dengan kudrat dan kuasamu atas kami. <coughs> hingga kami tidak musnah. Engkau lah harapan kami. Ya Allah lembutkanlah hati hamba-hambamu terhadap kami dengan sifat lemah lembut dan rahmat daripada Ini kita, kita kata tadi apa? Ada musuh, ya, yang nak datang menguasai kita apa? Jadi mintaklah dia lembut hati kita jangan sampai dia menyusahkan kita dan saudara. Sekali lagi diingatkan, barangkali saudara kalau nak baca doa ni padan, ya tu. Atau nak baca maknanya begini nak diapal pun payah. Ambil pengertiannya buat ayat sendiri ha. Baca ni ambil dia punya maksud ke apa? Awak baca ayat, baca ayat awak sendiri lah. Awak cakap ni lah macam awak cakap biasa, ya Allah seleboklah hati hamba-Mu dengan nama-Mu dengan, dengan kuasa, dengan kudrat Itu baca sendiri lah. Itu doa kepada Allah Taala. Ha. Tak mesti doa itu mesti susun, kena ikut ayat-ayat yang telah dibuat. Ha. Tapi kalau nak baca ayatnya Arab memang, ha. itu ada dia punya apa? Tasyrif doa tu ya, tidak. tapi kalau itu tak dapat dibaca pengertiannya awak buat sendiri tapi awak kena faham maksud ini yang senang untuk beramal nak keluar apa nak baca tengok ayat doa ni ini panjang ambil maksud ni ingatkan ini apa nak baca ambil pengertian tak payah amal tak ini amal tak cara langsung kalau macam bismillah tawakkalku alallah ni biasa orang orang dah tahu kalau ayat tu memang dihafal ni tadi syahid Allah. Ayat ini semua orang yang dah hafal ni senang lah baca tu dia. Yang ke-20. Apabila naik ke tempat yang tinggi, bukit dan sebagainya, sunat petakir tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita baca. Allahumma laka syarafu ala kulli syarafu. Walaka alhamdu ala kulli hal. Ya Allah bagimu segala kemuliaan atas segala tempat yang tinggi dan bagimu segala puji dalam segala keadaan. perkataan syaraf syaraf ada dua makna. Syaraf maknanya kemuliaan. Kemuliaan. Dan syaraf juga maknanya tempat yang tinggi. Tempat yang. Ha. Jadi itu doanya Allahumma <tose> lakal syarafu ala kulli syaraf walakal hamdu ala kulli hal. Jadi ini ini bila kita naik tempat tinggi kita senak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jumaah ya. Ah ha, bila turun pula senak tasbih. Ya? Bila turun ke loras dan sebagainya, turun tempat rendah. Tidaklah bertasbih, subhanallah. subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kalau merasa risau dalam pelayaran bacalah subhanallahil malikil kudus. subha rabbil malaikati war ruh. Jallal tasamawati wal azmu wal jallal tasamawati bil 'izzati wal jabaru itu ta di hujung wal jabaru Dia ulangi subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallal tasamawati bil 'izzati wal jabaru Maha suci Allah raja yang maha suci Tuhan bagi malaikat dan aruh aruh ni malaikat jibril ya engkau Tuhan yang telah mengawal tujuh kata langit dan bumi dengan kemuliaan dan kekuasaan 21 apabila mula berihram daripada Ah ini balik kita kepada ini. tadi ini semua ni yang daripada nombor 17, 18 tadi itu semua untuk keluar dari rumah, untuk naik kenderaan untuk tinggal tempat umum tempat apa Ah ha, umum bacaan umum Ha, ini sekarang balik kisah kepada bacaan haji. Apabila mula berihram daripada mitat dan bertalbiyah Kita baca lebih ke Allah. Indahlah anda ingat bahawa anda menyaut seruan Allah Azza wa Jalla untuk haji atau umrah. Tetapi nanti anda juga akan menyaut seruan bangkit daripada kubur untuk berkumpul di padang maksyar pada hari kiamat. Ha, ingat itu. Dan Jadi itu mendatangkan apa? Khusus. Ini hari kita bangun jalan nak pergi kepada mahsyar. Nak pergi kepada nak pergi kepada Arafah. Nanti satu masa kita bangun berjalan lebih ramai lagi dan lebih susah lagi, lebih sempit lagi menuju kepada mahsyar. Ha. Kalau sekarang kumpulnya manusia penuh sudah sesak tu di Padang Arafah, nanti di akhirat manusia yang dari seluruh dari masa Nabi Adam sampai masa yang akhir semua kumpul satu. Tempat, itu masyarakat. Gambarkan betapa susahnya, betapa periknya, betapa apa. Sekarang pun orang dah telah kabut dekat padang Arafah. Masa -masa ini, ada yang tak dapat tempat, ada yang tak dapat. Apa lagi di padang masyarakat? Ingatkan. Ya. Ha. Mungkin jamaah yang ting yang tinggal dalam bas yang dalam jalanan dua puncak tak makan. Ya tak? Ha. Supply makan dah habis, air pun tak ada. Semua tak ada. Menuduk dalam bas, turun naik. Tak ada keadaan. Padang Mahsyar 500 tahun tak ada air. tak tengah dengarkan kenapa bekal pun tak ada lagi nak bawa dari mana bekal. Air pun tak ada. Tunggu sana untuk perkiraan kita. itulah gambaran kecil yang diberikan untuk kumpul di Padang Arafah itu. Jadi untuk pergi haji itu gambaran besarnya nanti di mana? Di Padang Mahsyar. Apabila terlihat Baitullah, ini bila ada masuk bekal. Ndaklah dia ingat kebesaran dan keagungan Tuhan yang punya rumah ini. Maka hendaklah ia khusyuk dan tawabbu serta bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa dapat melihat rumah yang suci Kaabah Baitullah, ya. Nah, Jadi kita seberapa boleh katanya kalau kita pergi haji, seberapa boleh tempat yang pertama kita tuju Kaabah Kaabah Tapi sekarang ada jamaah haji Dia dah pergi Arafah Dah pergi Minah Dah pergi mana lah, masuk muka Baru tengok Kaabah Ha Ada sekarang Apa macam tu Keadaan yang sekarang ni kita tengok right? Jadi dia pergi Kaabah tu lah Sekali Padahal Kaabah itulah Yang pertama Rumah yang pertama dan Dandaknya kita Mula-mula sekali tengok Kaabah Sebab so, itulah Ha Lepas itu baru nak pergi Arafah tu, pergi Minah pergi mana tu. Ini masalah dalam ibadah haji Pasal dah ramai sangat orang Tempat tak cukup masuk. Apabila terlihat Dan sunat ya Kalau kita pergi haji ke pergi omrah ke Sebelum masuk rumah Kaabah dulu Kalau awak haji ifrat Awak buduh kalau awak tadi tamatuk, habiskan opera awak. Pergi tawaf, pergi saing, bercukur, baru masuk rumah. Ha. Tapi sekarang Mungkin duduk dulu, tunggu dulu atau apa. Wallahu'alam macam mana. 23. Ketika bertawaf, kendala ingat bahawasanya tawaf hatinya untuk sentiasa mengingati Allah. Adalah perlu sentiasa ada pada dirinya. Saya ulangi. Ketika bertawaf, endahlah ingat bahawa tawaf-bahawasanya tawaf hatinya untuk siasa, sentiasa mengingati Allah adalah perlu sentiasa ada pada diri. Yang ini dia selalu mesti ingat kepada Allah Ta'ala. Itu ibarat hatinya selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Macamlah dia tawaf di Ka'bah, baik-baik. Ha. Jadi bila kita tawaf tu kita pusing. Pusing apa kita buat? Keliling Ka'bah. Hati kita tu endahlah selalu mengingat Allah bila-bila pun. Itu juga seperti kita dapat mendapat manfaat terus ingat kepada Allah Subhanahuwataala. Subhanahu. Apabila mencium atau beristilam Al-Hajarul Aswad, dicium Hajarul Aswad atau sentuh Hajarul Aswad atau isyarat kepada ada Hajarul Aswad, nenda i ingat. Ini adalah satu baiat, ah ha, baiat atau janji setia anda kepada Allah untuk terus bertaqwa kepada-Nya. Jadi apabila dapat cium Hajarul Aswad Sampai silap hajat aswad, sekira-kira dia bai'at. Bai'at itu macam mana? Kalau kita dengan pemimpin kita atau dengan... Itu kita salam tangan. Janji saya ta'afsia kepada awak. Itu bai'at. Ya? Kadang-kadang orang ahli tarikatnya ada bai'at. Eh? Ha, dia bai'at dengan syia. Janji yang kata, syir, akan ta'afsia, akan buat tu, akan buat tu. Itu bai'at. Nah, ini zaman Nabi ada pernah lah dua tiga kali dibuat bai'at oleh orang-orang Madinah, orang apa semua. Dan kita bila mencari hajar aswad, kita bayangkan kepada Allah Subhanahu SWT. Ya? Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, Al-hajarul aswad yaminullahi fi'adli. Hajar aswad itu ibarat tangan kanan Allah di bumi. Ha, tapi kita tak boleh tafsir sebarang-sebarang. Ha. Maknanya tangan tu jangan kita bantangkan tangan kita atau apa. Ini ibar. Ya. Ha, jadi maknanya kita tak dapat berjumpa kepada Allah. Tak ada apa-apa. Sium hadar aswad seibarat mencium tangan. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pinjam kata. Ta'alallahu anna yusirikun. Allah ta'ala mahu suci daripada perkara syirik dan sebagainya. Tetapi ini ibarat. Jadi itu bayaran kita. Adalah. Apabila berada di al-multazaf. Ini kita kalau sudah tawaf nak balik. Tawadak ni ya. Nak balik tu, sunat pergi Multazam. Multazam ni, saya tak tuliskan di sini. Multazam ialah satu kawasan antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Sini pintu Kaabah. Ini Multazam. Ya. Atau ini Hajar Aswad. Sini pintu Kaabah. Sini Multazam. Sikit aja kawasan. Ya, Mualtazam tu apa kita kita buat? Mendakap. Ya? Kita mendakapkan diri kepadanya. Kita impit. Letakkan pipi kanan. Badan semua letakkan. Tangan kita angkat. Semua kata. Ibarat tergantung je. Pipi kanan tu kena kan tembok kabar. Itu hanya dibuat pada bawah padang. Tetapi ada orang 24 jam itu Tak pernah kau tahu dia kodak mendakapkan dia tak pulak-pulak. Ha, apa nak buat? Kadang-kadang ya, pulih tak ada jaga. Jadi bila kita mendakapkan itu apa kita buat? Mendakapkan diri kepadanya sebagai satu tanda rindu kepada rumah Allah ini. Demi cintakan Allah. Jadi rindu kepada rumah Allah. Demi cintakan Allah. Ketika berjalan antara Safa dan Al-Marwah, ingatlah ini sebagai tanda betapa perlunya anda untuk mendapat kerebaannya untuk beruang alih, walau berapa banyak sekalipun. Jadi kita berjalan Safa, Marwah, balik lagi, balik lagi, pulang balik. Ingat apa tu? Ingat kita nak kerebaan, nak mendapatkan sesuatu daripada Allah Ta'ala, kita mestilah be bekerja, berusaha serius, minta sesuatu tu. Jangan dah minta... Kali sudah, tak usah pulang balik. Itu ajaran. Macam kita berajar sama satu orang, kita datang ketuk pintu dia tak ada balik. Besok datang lagi. Lusa datang lagi. Lula datang lagi. Itu menunjukkan awak tu memang berajar. Sampai dapat. Nah, begitu landaknya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah ta'ala paling suka orang yang banyak dalam da kalah da mahu kita terus meminta meminta meminta meminta soal dapat tak dapat jangan persoalkan tapi meminta itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berada di padang Arafah di dalam perhimpunan yang besar itu ingatlah akan perhimpunan di padang Mahsyar untuk mencari keselamatan dan syafaat para nabi sebab di padang Mahsyar tu tak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Di padang Arafah tu juga kita ingat bayangkan nanti di padang Mahsyar kita tak ada tempat pertolongan. Jadi di situ kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semengadah kepada Allah, khusyukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nanti di padang Mahsyar bagaimana kalau kita tak dapat pertolongan, tak demak tak ada apa-apa. Apa ada siapa yang nak tolong kita ha, jadi itu gambaran yang kita dapatnya di padang masyarakat ha, di padang Arafah untuk gambaran di padang masyarakat yang pentingnya amal kita ketika melontar jamrah ingatlah bahawa ini adalah menjunjung perintah Allah dan mengambil sempena amalan Nabi Ibrahim ketika melontar Iblis yang cuba memisungkannya daripada mempahati perintah Allah kenapa lempar kita kata Tuhan suruh lempar, kita lempar. Nabi kata ambil kamu punya nasib dari aku. Ini amalan. Tapi tentu ada tujuan dan hikmat. Tujuannya melempar iblis dan syaitan. Kita tak nampak iblis dan syaitan, kalau kita nampak memang kita nak lempar. Tak nampak, itu Allah Taala suruh kita lempar di situ. Ingat, awak mesti berusaha melawan nafsu, melawan iblis dan syaitan yang selalu nak goda. Jadi lemparan itu sebagai simbolik. Ya, tapi awak ingat awak selalu menentang Iblis dan syaitan. Ha. Mesti menentang Iblis dan syaitan selalu. Dan ingat ketika Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan dan iblis, tak mau. Apa? Dia tak mau Nabi Ibrahim menjunjung perintah Allah menyembelih anaknya. Ha. tetapi Allah Taala telah dapati Ibrahim itu telah setia betul dan tidak disuruh lagi menyembelih anak tapi menyembelih kambing yang ditebuskan untuk anaknya itu. Ha. itu cerita menentang iblis pada hari-hari korban itu hari-hari Mina 10, 11, 12 dan 13. Yang ke-29, korban yang dipersembahkan bukanlah daripada binatang yang terpilih. Ya, yakni yang, yang baik, yang bagus, yang tidak cacat. Selalu merasa khusyuk dan kecut hati serta bersifat harap dan takut setelah menunaikan fardu haji dan umrah. maknanya setelah awak kembali dari Mekah setelah selesai menunaikan haji awak ingat bahawa ibadah haji ini tujuannya mendidik jiwa mendidik akhlak dan menjadikan kita orang yang baik jadi hendaklah kebaikan itu bertambah selepas awak kembali dari haji hati lebih khusyuk lebih suka beramal, lebih giat lagi. Ya, ha, itu menunjukkan itu juga satu tanda yang haji awak itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau kembali keadaan tidak berubah, iaitu yani kalau ada yang tak baik itu tetap terus dibuat, maka itu juga satu tanda bahawa haji itu mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala kerana kesannya tak. ada. Ha, jadi kesan dari haji ni ialah kita bertambah baik, bertambah amal, bertambah sendung untuk buat kebajikan. Ya. Selain daripada adab-adab dan peraturan yang tersebut, saya pergi, saya tak berhenti di sini. Ya. Kerana saya nak menghadiri jenazah. Apa? Seorang bakal menteri, penerusi Majlis Sultan meninggal semalam. Jadi akan dibayangkan di Masjid Sultan untuk 10 ketika. Jadi kita berhentilah sini. InsyaAllah dua minggu lagi kita akan sambung. Uh, sebelum itu mari kita bacakan al Fatihah untuk roh beliau. Al-Fatiha. Fatihah. <Sess> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واغفر له وسع مترا اللهم ان كان محسناً واقه فتنة القبر وعذابه ربنا وفلنا لقاننا الذين ستقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا رجلا للذين آمنوا ربنا إنك له الرحيم صلى الله عليه وسيدنا محمد النوع على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب يعلمنا الذي ينفعنا رب فقرنا فقر أهلنا وطرابات الزنافينيننا وعلى الخطر ينفى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترصدي قولا فعلا كرما وارضف الكل حلالا دائما وافد لها سكيا علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شون وافر بالرضى منك العيون واخذ عنا ربنا كل الدنيون قبل أن تأتينا رسل المنون وقل السر أنت أكرب من ستر وصلات الله توجه المصطفى من إلى الحبس دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابي براء والحمد لله رب العالمين.